Проте ще удвічі більша, ніж сьогодні. Виходить на крутий пагорб, з якого вперше за всі подорожі в минуле не відніється церква. Еге ж, дідусь казав, що в шістдесяті її зруйнували. Пагорби ті ж самі, хіба у виярках більше сміття? А от будинки інші тепер. Жодного сліду, що колись, для Софійки зо дві години тому, Тут розпочалася війна. Ось і знайомий двір. Це тут їли-пили за здоров'я Катерини. Спершу показувало, ніби в хаті нікого немає. Але Толик тричі по-особливому постукав у вікно, і двері скрипуче й непривітно відчинилися. «Чого тобі, онучку?» «Стара Олена впускає хлопця, а з ним і невидимку Софійку До своєї світлиці Тут Олена розповідала чоловікові про старця На цій печі сиділа раніше міршава Катерина То що ви надумали? А що ж тут надумувати? Не можу я тебе тут поселити Старая, вередлива, хати холодні, задубіш Сиди поки в знайомих, а там му оженися на якій хаті «Ну і бабусю маю!» – толик копнув баняка, що стояв біля печі. Той перекинувся, вивернувши на долівку гарячу картоплю в лушпайках. Нащо ж ти так толику?» Олена заходила себе збирувати картоплю. «Для кого це наварили?» «Чи не жениха ж дете проти вечора?» «Вже ж не внука рідного!» «Оним м'ясом тушкованим пахне, гарно живете!» «Яке м'ясо, дитину?» – заметушилась Олена, засовуючи під штандари ще якусь горщика. «Де б мені його взяти?» «Словом, так. Ви самі, коли хочете, за хату й виходьте, а мені цю віддасте. Що ж це діється? Я єдиний нащадок та не маю власного кутка? Чи ж заради цього мої батько й мати гнули спину, порпаючи бараболю по чужих городах?» «Чи ж заради цього люди їм печінки поотбивали?» «Та вони в цій хаті, будь-те, певні, грошей наховали, а я – жебрак жебраком!» «Чи ж заради цього, кінець кінцем, мій дід Василь на фронті загинув?» Стара присіла на лаву і вхопилася за серце. Софійка здивувалася. «Таки на фронті? Теба не припускала!» «А де ж Катерина, її діти?» Толик тим часом правив своєї. «По-перше, я все тут перешукаю. По-друге, треба цю хату продавати. По-третє, гроші заберу я. Але не переживайте, куплю вам якусь халупку на околиці. Якби лише погреба підправити, до нього відколи я ніхто не заглядав, мабуть, пообвалювався». «Не зачіпай погреба!» – скрикнула Олена. Умовили, реготнув Толик, от то погріб вам і залишимо. Поселитесь у ньому і тамички будете жити. Можете звідти й не вилазити. Все одно сусіди кажуть, що ви от людей ховаєтесь. Толик нишпорив по хаті, витягуючи з кутків одяг, папери, посуд і інше добро. Коли дістав з-під штандарів горщика, відкрив кришку і побачив печеню. Олена змітилась і сіла на стіле. Часом і старій хочеться смачненького. Пригощайся, внучку, тут і на тебе стане. Умліло саме. Тут і справді на дві, як тепер кажуть, персони. Ой, бабу, бабу, чи не задумали ви на старість заміж вискочити? Діда якогось у моїй законній хаті пригріти. Дивіться, бо не переливки буде, як займу вас обох. Він пошбурив горщиком у вікно. Розлетілася шибка. Їжа впереміш із черепками розсипалася по підвіконні. «Завтра купців приведу!» Пішов, хряснувши дверима. Олена голосила і примовляла. нащо ти, Іванку, так рано оженився? Воно, звісно, після війни і 17-річний парубок. Хоч куди...» Але нашу мені гризота з онуко. Розділ сорок сім Невдалий продаж Дорога якось так виходила,